<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم إذا يتوستدن أن تخذيه توتوزن ستن بها من تفسير القرآن إن الحمد لله نحمده ونستعين به واستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فمن يجد له وليا مرشدا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 أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وفضله وجوده وكرمه وهو على كل شيء قدير أما بعد كي أبغض أسستة الإسلام فيها نفخمت النماني أهل تخيس لصورة النور في النور. والله سبحانه وتعالى سيئفتع عوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأدنوا Allah subhanahu wa ta'ala siger, at børnene har nået frem til pubertetsalderen, فَلْيَسْتَذِنُ Så skal de spørge om lov, når de entrer. Og her er det en indikering i opdragelse. Forældrene skal lære deres børn, hvordan de skal opføre sig. Og her er det med i opvækst, at når et barn kommer hen i en alder, hvor er det forpligtende for vedkommende at han skal spørge om lov, når han andrer, når han andrer til sine søskende, når han andrer til sine øh, mor, sin far, sin bedste, whatever, at han skal spørge om lov. Kan man stadig denne af lige ligesom de tidligere har spurgt om lov i diverse situationer, hvor vi tidligere har nævnt, hvornår det er øh, øh, luret, og så er det om aftenen, når man lægger tøjet, og så om morgenen efter salat al-Fajr på den måde, så skal man spørge om lov, når man entrerer, fordi det er der, hvor man skifter tøj, eller man tager tøjet af. <trykning> Alle er sat i en opdragelse. Alle har været med og haft en tendens til at blive opdraget til at vise, hvordan det er som opdragende muslimer. Og det derfor, islam går <coughs> hen og ønsker, at forældrene spiller en rolle i børns opvækst. Islam har den fuld ansvar for, at en muslim skal opdrage sine børn. Uh, Mohammed Salah alaihi salam siger, Kulukum Rain. Kulukum Rain. Alle jer, og, og her er et metaforisk billede, hvor Mohammed S.A.M. han siger, alle jer er forhørte, og det der er det betyder det bare, at alle jer har børn, hvor I har ansvar over for jeres egen børn. Og så siger han, أَلْ أَبُّ مَسْءُولُنْ عَرَّعِيَتِ Faren har et ansvar over for sine børn, over for sine sønner, over for sine døtre. Han har ansvar over for sine koner. Så er der mange, der siger nej. Hvad er det, du siger? Siger du, at faren skal være med til at opdrage kvinder og så børn? Ja. Han har den fulde ansvar til at sætte fokus og rammer. At sætte fokus og rammer. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har sat fokus og rammer. Både for hans døtre, og også for hans koner. Hvad er det de må, og hvad er det de ikke må? Hvad er det de skal, og hvad er det de ikke skal? Hvad er det de må de gøre, og hvad er det de ikke må gøre? Og lillede gør man også over for børnene. Wa Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh al-salam. Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, har hæsset nu grå. For han spurgt, og plandet Fatima, radyallahu anha wa arba'ha, hvor hun ønskede, at det skulle komme, at efter i krigslag at Muhammad salsallem, han skulle give hende en slæb ind, eller en slæb, der kunne hjælpe hvor Muhammad s.a.v. han valgte, at han skulle ikke have noget fra det her grigsbytter, og det blev bare delt ud. Og han har lært Ali r.a. og med nogle ting, de skal gøre, inden de går i seng, som skulle være en erstatning for det her ting, en belønning. Og det kan man sige, at det er en opdragelse. Og det er derfor, at har den børte ansvar, og kvinderne har den efterkommende ansvar for at opdrage børnene og passe på huset og passe på manden. Og spillet, hvis man kan kalde det sådan, er en form for sammenhængende. Spillet er en form for sammenhængende, hvor tovholderen er manden, konen er med til at hjælpe, og børnene bliver styret af den begge og plus, at man lærer den Allahs din. Giv et eksempel Der er mange forældre, der tror, at de har ingen ansvar over for børn andet end, at de skal give dem mad andet end, at de skal give dem tøj andet end, at de giver dem en god uddannelse Så kigger du på barnet, han kan hverken lave salah eller se si, eller hadje eller, eller linnah eller han ved ikke engang hvad hvad islam går ud på. Og hvis du spørger ham, hvad islam er bygget på, så ved han ikke engang. For ham islam er traditionelt. Yani, der kommer i, så fejrer man. Men for eksempel rid er for dem, der har fastet, eller har ikke haft muligheden for at faste på grund af sygdom, men de har ret til at betale kaffar eller faste på et andet tidspunkt, så de kan fejre den rid, Det er deres rid. A'id er ikke, det er bare et eksempel Og børnene rid er, at de fejrer det, når det bliver større, at de holder fast i det her øh, traditioner, islamiske skidels Og det er derfor forældrene skal forblande den der A'qida Den her doktrin, den her forståelse for din Hvis børnene bliver opdraget, jeg eksempel, hvis et barn bliver ikke opdraget til at stå op til fajr, så er der nogen, der siger, at engang forældrene står op til fattigt. Jamen så skal du ikke forvente, at børnene beder bohol. Ej heller skal du forvente, at børnene beder haser. Eller hvad vil Når forældrene er nogle slyngere, så kommer børnene til at være endnu værre. Er det rigtigt, eller er det bare mig, der har misforstået noget? Hvad siger I? Hvis forældrene er nogle slyngere, hvordan tror I, børnene bliver? Hvis, hvis forældrene holder fast i rammerne og viser det Ja, yani når jeg giver et eksempel Da'wa generelt, mange af jer tror, at da'wa er en form for kaldelse, hvor man står og taler behøver man ikke Da'wa kan også være, at man viser de ting, man står indenfor Man viser disse rammer at man viser nogle standpunkter. Ja, når en søster, hun går rundt med hijab, niqab, jilbab, viser sine dine, de standpunkter, hun står for, Når en bror viser også nogle standpunkter, han står for. så vil folk se, at der er noget unikt ved den her bestemte person. Men skal huske på, at det skal ikke være det her. Det skal være stolthed af sin egen din. Den her stolthed, som muslimerne burde have over for deres din, er noget, som de skal forblante i deres børn. Og det er derfor, nu får du skavanger hos mange huslige øh, muslimer, hvor børnene siger, at øh, jeg er muslim, men ikke ligesom de andre. <laughs> jeg er muslim, men øh, anderledes end de andre. Jeg er muslim, men øh, jeg er ikke så ekstremist. Jeg er ikke ekstrem, jeg drikker, jeg, jeg ryger, jeg, jeg fester, jeg har det sjovt, jeg går med piger, jeg går med drengene, whatever Prøv at skubbe, som de kalder, ekstremisme væk fra dem Hvor den her ekstremisme, som de udtaler sig, det er Allahs din. Okay, kan I følge mig? Okay, kan I følge mig? Der er nogle rammer, som vi har jeg er halal eller haram? islam. Vi har nogle rama. Disse rama, det kan vi ikke lave om på. Det er Allahs din er en mand. Når han er muslim, så skal han bede fem gange om dagen. Når Ramadan kommer, så skal han feste Baj. Han må ikke dyrke i Hvad mere? Han må ikke lave haram. Zine. Utala. whatever alt de her fenomener som vi har i islam, eller standpunkter, som vi har i islam, de skal vi afholde. Vi kan ikke komme udenom. Når man går hen og skubber alt det her væk, og prøver at lave en ny form for islam, så kommer barnet, som Allah-u'ayda balag al-afwa'alu minkum når børnene har nået til en alder, så skal der sættes en ramme. Og den der ramme er med til at skubbe nogle værdier. Nogle værdier, som er enten positive eller negative. Hvordan kan disse værdier være positive, når randen over for barnet er, at han gør det for Allahs skyld, og du opdrager ham efter islamiske principper? At du opdrager barnet i henhold til islamiske principper? Så han står og siger til sig selv, jeg er muslim, og jeg er stolt over min islam. Jeg er mu'ahid, og jeg er stolt over min tauhid. Jeg er en person, som er gudfrygtig, for mine skaber, og frygter ingen andre end andet mine Det her de giver en form for stolthed, ligesom øh, når der er nogen, de tror, at de kan tvinge deres børn med hijab. Pigen bliver 12, 10, whatever, så siger de, nu skal du hijab. Pigen beder en gang. Bigen ved engang noget om islam. Men forældrene har tit den så, at de tror, når de bare dækker hende med et eller andet op over hovedet, stykke stof, så er de med til at dække hende. Og det er forkert. Det her stof er ikke med til at dække hende. Hvis du vil gerne beskytte dine børn, om det er eller piger, så skal du de, man kalder zarøn islam. Du skal plante islam ind i dem. Du skal plante islam i hver eneste centimeter, de har på kroppen. De skal vokse op med vandet, som er tauhid og en flod som er ibadah, tilbydelse til Allah. Og de skal drikke af det her vand, som hedder fiqer, så de kan vide, hvad er det, de står indenfor. De skal lære ayatul rahman, de skal lære Allahs ord, så når barnet han læser indholdet, Ja, når et barn læser Al-Fatiha, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, du lærer ham, at Allah taler til dig. Allah kommunikerer med dig. Allah vædisætter de, du gør. Allah oplyfter dig ved de ting, som du gør. Her forblander du hos børn en form for tendens til, at han flytter sig. Fra stage 1 til 2 Og det er, at han bliver tættere ved Allah, inden han kommer væk fra Allah Og det er derfor ofte, at jeg har snakket med en del shabab og piger i en alder af ung Hvor forældrene har konflikter Så spørger vi, hvorfor vil du ikke have hijab? Så siger hun, hvordan skal jeg have hijab på? Hvordan skal jeg have hijab på? Min forældre tvinger mig til, at jeg skal have det der tørklæde på. Så siger jeg, tvinger mig? Hvad ved du om islam? Hvad ved du om tauhid? Hvad ved du om, hvad Allah subhanahu wa ta'ala ber om? Hvad ved du om din profet? Hvad ved du om de andre profeter? Hvad ved du om islam? Det svar er der ikke. Så kommer det næste, som er chokerende. Bærer du? Men jeg ved ikke engang, hvordan man beder. Jeg ved ikke engang, hvordan man beder. Så forstår jeg ikke. Hvilken din et menneske har, som sætter folk i en bus, og det er derfor opdragelse har en fast rand. Og det er derfor Allah siger, når børn har noget i en aller, der hedder på betet nu. Så skal det spørge om lovligt. Kmæstædende, de, der er fra før dem, det er som Dittoria Hasbuer eller Low. Tæt på det, men det er ikke det samme. Det er ikke det samme. Det er ikke det samme. Det er ikke det er det samme. ikke وَالْقَوَاعِ Det er kvinder, som er nået op til en alder, hvor de ikke kan blive gift. Der er et tidspunkt, hvor en kvinde, hun, hun kan ikke blive gift. Hun er så gammel, eller hun har fået nogle sygdomme, eller et eller andet, der gør, at hun kan ikke blive gift. Eller når lignende, at en mand kan ikke være attraktiv til hende. Og det er derfor, blev kaldt al Det sige kvinder, som har en alder, hvor de er ikke interessante mere. Og en alder, det kan være forskelligt fra kvinde til kvinde, men de har noget en alder, som er ligesom bedsteforældre, eller eller forældre det de lærer der er ikke noget Gæld i, er jeg varn at hjælpe hun, røg eller mod det bare røgjat en deres støjstil i mindre forum, uden at de begynder uh, at usminge sig selv. Rulemar har set to ting i det. Nogle af dem siger, den her kvinde, hvis hun har bær krav, at hun kan tage en krav af og vise de andre ulemaer siger, hvis hun bærer hijab, og så kan hun bare ligesom have dobbelt på, så kan hun bare nøjes med det ene. Og andre siger, at hun kan lette, det vil sige, at hun behøver ikke have stram uh, hijab omkring hendes hoved, og sørge for, hvis der kommer lidt tråd ud, eller et eller andet, der er ikke noget galt i det. Men alle ulemaer er sikre på, og 100% øh, øh, vis på, hvad de siger, de må ikke benytte sig af eller lignende. Fordi Allah siger: og alad mu tabab, bizina. Det betyder, at du viser dig udsmykninger. Og så siger Allah: Røg hun eller hun. Og hvis være med at gøre det, så er det Allah Samir og Alim. Og så kommer her, læse al-Allahu al-Semir al Allah er althørende på alt, hvad folk siger og gør. Læse al-Allahu haraj al-Allahu han som Allah siger, der ikke for ham, der er Og så han al al-Haraj, haraj al ham der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 da det gik til, øh, til jihad og dem som var syg og de var undskyld eller dem der ikke blev trukket til at komme med så de var ligesom havde det dårligt med at de skulle spise så Allah har sagt når man er blandt dem som er undskyld der er ikke noget galt i kan spise andakulu min buyutikum. det er tilladt for jer at spise i jeres hus aw i abaaikum også hos jeres forældre Også hos jeres mødre, hvis det er sket Også hos jeres brødre Også hos jeres søstre Også hos jeres onkler Også hos jeres øh, moster Fars øh, søster, er det moster eller faster? Fars søster, de faster, ikke også? I er nødt til at hjælpe mig, jeg kan dårligt huske. Er det fester eller moster? Ja. Hvad siger I? Fester. Okay. Abuti achualikum, jeres ungler fra mors syd. Abuti chalatikum, jeres moster, altså mors søster. Og med mælgtum er færdig, haho. Også det, hvad I ejer nøglerne til. Og sadiqakum os dem som I er venner med. Læs alikum junahun hun antakulum jamiaran og ashtørter. Det er tilladt for, at I kan spise alle sammen, eller I spiser enkeltvis. Og så sig: Oba fadda, der haldt du mbujuden fa sallimou eller Når I antræder et sted, så skal I hilse på jer selv. Hvordan hilser man på sig selv, når man antræder huset? Er nogen af jer der ved det? Hvordan hilser man på sig selv, når man entrer huset? Hvordan hilser man på sig selv, når man entrer huset? Man siger assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin Assalamu alayna Qatala kan du skrive det? er med Ali ibn Hussein kan du skrive det her Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin Assalamu alayna din hilsan på sig selv Wa ala ibadillahi s-salihin malækka Det er malækka Så kan jeg lære det inshåallåh Tahiyyatan min ande Allah din hilsan Allah Mubarakah vil sine tajybe smukt Ja, men for dansk, eller skrivet det med latin bukstavet så det der er andre der ikke kan. Kaldare kan. lakum er andre der ikke kan. Kaldare er andre der ikke kan. Kaldare kan. Så er andre Så er er Definitionen er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 det kan være mange ting Det kan være khutbe jum'ah At han står alaihi sallam, og laver kalset til jum'ah Eller at han står og laver khutbe At ingen må forlade Det kan være eid Og det kan være jihad eller linne. Så når en imam han står op i member Og taler til sine øh, medborgere Så er det ikke tilladt for nogen at smutte før De har spørget om lov Og det gælder de gælder alle. Inna og dem som har spurgt Muhammed, Allah på definition siger, wa der er nogle mennesker, de spørger profeten Sai Salaam. Og dem som spørger deres leder, og vi har ikke nogen leder, vi har ikke nogen kælær for bare så I er klar over det, dem som spørger deres, som der spurgt Muhammed de tror på Allah og hans profet. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ This is better of no something to have behalf of her. فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ Gidem lov, til dem som du ønsker. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ Bi Allah'um tilgive sifaten. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ Bi Allah'um الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ Allah وسكرا مهيا لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا لَذَا مَا لَا يَسْكَلْسِ أَبْخُفَيْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ لِسَمْكَلْسِ بْلَنْدِيَهُ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَذَا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذِ Hvem er det, der skjuler og gør tingene i form af hykleri? Og der er nogle munafiqen, de vil komme til Muhammed wasallam i Jum'a og smutte ind, og prøve ligesom efter de har hørt nogle ord, og smutte ud. Allah per definition siger det. Så der en ting. Der er nogen, der siger, vi bor i Danmark, Kofarland. Skal man lave Jum'a? Ha. Nu nu på vej i ku farla skemalægte i jumat. hvad siger i? Nu på vej i ku farla skæve i jumat. Eller skæve i jumat stopes. Hm. hvad siger i? På Facebook i må gerne Hvad siger jeg, Brøder? Okay, der er en der siger, ja Selv med Der er en der siger, ja også i Danmark Ja, det er man. Jum'a er wajibet for mig Jum'a er wajibet for mig Og dem som siger Jum'a bortfalder for de khilaf og ikke æ er faktisk khawarij <laughs> Er I klar over det? Khawarij havde en tendens Når for forsvinder Så falder Jum'a fra Og de startede med at sige Efter de smuttede fra Så stoppede de med at lave Jum'a. Og de efterkommer khawarij Og det er derfor at I vil sige nogen Fra forskellige grupperinger Selvom de ikke er khawarij Men de ligner khawarij Er de tro som de tror på fordi de gør det lettere for dem, bare så I er over det Facebook, kan I høre, hvad jeg taler at skrive, ja Fordi jeg er ligesom i tvivl I kan høre mig Allah said, subhanahu wa ta'ala ala inna lillahi mâ fi s-samāwāti al Qad ya وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا والله بِمَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Allah أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ أَلْتِلْهُ عَنَا اللَّهِ سَمْلِقَئِهِمْ لِنَيُّوَّ De nummer 8 قَدْ يَعْلَى مُبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ جزاك الله Allah vil give i Allah vil gøre dem i stand til at forstå, at har at har har Allah har som de har taget Som de kommer til at gøre Og hvad de har foretaget sig i den her dunja, Og det er vigtigt at vi forstår det Der er mange mennesker der tror at Allah subhanahu wa ta'ala Ved ikke hvad folk har Og hvad de gør og hvad de kommer til at gøre Og det er et problem Vi starter en ny surah Suratul Furqan Bismillah Ja, rahman rahim I Allah's namen, subhanahu wa ta'ala Det er الله سي تبارك الذي نزل الفرقان تبارك في سينه ذاهم هام سم الفرقان ما هو الفرقان الفرقان جبت سوده ديده سكنه دي ذا سكيل دي ذا سكيل سي الفرقان الفرقان اع القرآن som sørger for at den her bog skinner mellem sand og falsk, mellem halal og haram, mellem retledning og uh, misvejlede, uh, mellem, uh, man kalder det hudder og retledning, og dalal. Hvad på dansk? Hvad Hvad er dalal på dansk? Hvad dalal? Hvad ved det? Ballah, jeg vil lov, misvejledning, præcis. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala til æren, ham, som har nedsendt al quran som skinner. på Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akonen, For at være for hele menneskeligheden, vel, Nervira. Det betyder, at Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hans budskab er for hele menneskeheden, for at advare den. For at komme med budskabet. For at advare. Og det er en advarsel, som er til begge kønner. Og det er, eller til begge slags. Og det er mennesker og djinn. Til mennesker og djinn. Al-Adhiyalahu Mulkusamaratiwal-Al-Alf. Det er ham, som har. إلى صماعي السماوات هملنا والأرض يو ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك هنا يتكلم ولدا ولدا ابن فدي دي إجواب على كرسين إن نون يهود سمعت الله ها ابن ده العزير Kristne siger Allah har risa adresat hos Salaam. Wala mia kun lahu kherikun filmuk. Ay, hela ha han impadna. som Sandsida med ham ved magthavning. Magtstyre. Wah chala kakulla shay in faqad barahu Allah har skabt alt. Og det er på forhånd bestemt. Faqad barahu takdira. Det er bestemt. Der er mange af jer, der siger, hvordan er det bestemt? Prøv at se mig, jeg har prøvet endda Ja Allah har givet din Allah har givet islam Allah har vist dig vejen til tawhid Du har misbrugt Du har valgt noget andet Du har taget en helt anden smudvej. Vids skulle er det Hvem kan vi komme ind og begynde at sætte skylden på? Hvem kan vi komme ind og begynde at se fejlen foregår hos hvem? Der selv. Alle kan få sig en drejning. Alle kan ændre på deres liv. Alle kan sige lyset. Jeg ja, er nogle mennesker, de tror, at Allah skulle sende en profet eller en budbringer til dem. En malak, som kommer ned og siger, Abdi, kom tilbage, retled. Laaah! Du er født muslim, alhamdulillah. Sæt dig på gang. Ret dit liv. Kom til det bedste. Så er der nogen, der siger, at jeg prøver, men jeg kan ikke. Hvordan kan du ikke? Yani, hvis du er sulten, så står du midt om natten og begynder at lave mad. Og hvis du savner en rak, så vil du gøre alt. Hvis du savner en rak, hvad er det, man gør? Qathara? Hvis man savner... Uh, Hvad gør man? Hvad gør man? <laughs> Mahashi Hvis man savner kusa Man køber vindrusblad, Og man køber squash Og man går hen og køber kød. Og man, kø <laughs> og man gør alt Og man går, de kræver at man ringer til sin mor Og man ringer til sin faster og moster Og alle sammen. Og så sætter de i værk fordi man savner det er det ikke Fordi du savner noget Så koster det det det koster Så spørger jeg Hvad med Algena? Ah. Hvad med Algena? Savner du ikke Algena? Dit og mit opstartsted Savner du ikke Algena? Som er det sted som du skal vende tilbage Uh, der var en der sagde, du kan ikke sammenligne det med mad Jo, det er bare et eksempel Nogle gange, uh, jeg tager bare eksempler For at skabe en form for uh, livlig, uh, Ikke fordi jeg vil nedgøre eller sammenligne din uh, Eksempler er der masser af i Quran og i Sunnah uh, Familien presser Så længe familien presser ved noget imod din Så skal man afvist fordi din kommer i første prioritet Jeg ved udmærket, at der er nogle familier, hvor Allah Men jeg snakker om dem, som har Som er faktisk lysrøget af alt det der familiepress Så de skal sørge for, at de strammer sig selv op Og det er det nødt til Allah siger Allah siger La yakhlugun shay'a, wa hum yukhlakoon Wa la yemlikoon l'anfusihim dhar'a wa la naf'a Wa la yemlikoon mowta'n, wa la hayata'n, wa la nusura'a Wa min duneh'i alih'a De had said for Allah, La yakhlugun shay'a De isi gudha king, I'm scaven, not Wahum juchla-kunen, det det her blev skabt, og personerne an fusihim, wala de kan hverken gavne sig selv for noget, eller skade sig selv for noget. wala wala Og de kan hverken dø, eller leve, eller komme efter liv. Og hvordan er det? Efter død. Det er faktisk meget sjovt Der er mange mennesker De kan slet ikke Når de kigger på Hvad Allah har skabt Hvad Allah har givet At de kan se At det de værdisætter Og opløfter Mere end Allah subhanahu wa ta'ala At de er faktisk Magtløse Skal jeg give et eksempel der er nogen, de værdisætter for f.eks. Uh, uh, Hussein. Der er lige fra at folk, de tilbyder Hussein. Uh, så siger de Hussein i Karbala, Hussein, Hussein, de besøger ham, de laver barat, uh, Hussein, Hussein. Uh, de begynder at, at, at, at, at udføre en form for uh, oplyftning af al Hussein. Til der kom et tidspunkt, hvor Hussein han blev stil stillet lige, lige under Gud, og til sidst blev Hussein lige med Gud, og til sidst blev Hussein over Gud. Hvordan? Der er noget faktisk, som er faktisk så Sjov på den måde, mere ironisk, at folk som skubbede Rihannet væk og bedler igennem djæhel og svømmer i en flod, der hedder uvidenhed, så begynder det at holde fast i alle mulige løgn. Historier, sammenligninger, øh, alt hvad de kan samle. Så begynder det ligesom hele tiden at fokusere på noget løgn, løgn, løgn, løgn. Til sidst så tror det selv på det. De tror selv på det. De tror, de tror på alt det her, ligesom... De siger, at, at gå til Hadjur og at besøge Husseins grav At besøge Husseins grav er tusind gange bedre Og så begynder folk at lyve for den, Og jo mere de lyver for den, jo bedre tror de på det Fordi de vil gerne svømme i den der okan, i den der havn Som hedder uvidenhed, Og så begynder de at drikke af det der vand Så, kommer man, så begynder man at sige Jahlum mutarakim det betyder uvidenhed, um, oven på uvidenhed, um, oven på uvidenhed. Um, um, um. Når en person har dannet sig ilm, og det er derfor, at Allah siger, yalamuna, la kan man samline dem, som har ilm, og dem, som ingen ilm har, kan man samline. Aldrig, og jo mere ilm, du danner dig med hensyn til emne, og begynder at dykke det, så oplyfter du dig selv, og skubber jahel væk. Uvidelighed bliver skubbet Den bliver skubbet Du laver det man kalder et område Som hedder protected Beskyttet Og det er det som er med til at bygge Hvorfor sidder vi og underviser folk Og forklarer jer at det bare for at hygge skyld? Nej For du kan opløfte dig selv med ældre Og her samler du her Lytter du til noget andre Og du begynder at læse Her så opløfter du dig selv du begynder at kæde dig, så det er ligesom du stiger i grad med hensyn til forståelse, og jo mere du gør det, jo højere får du hos Allah at the Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ægkommen. Så i quran tia ift, ifk The ifttra line, samhæn ægkommen. som han ikke skrevet? Fordi han ikke har han ikke han وَزُّرَ ظُلْمَن Undertrykkelse af spils وَزُّرَ Det er noget, når man er Når man vidner på noget, der er løgn Så hedder det zuur Og hvem er Qawma Aqarim? De siger, at de stammer fra kristne og jøder? Det er ikke fra os De må stamme den vej Altså opdægte Og så kommer det her det er historier af de for tidligere Det vil sige de tidligere generationer før kristne Det betyder at de er bare opdagte historier Som Muhammed har fanget Han har fundet en bog Han har fundet nogen der kan fortælle ham nogle historier Så har han taget det og begynde at fortælle folk Han har skrevet det Og så er der nogen der sagde det til Men det er glemt at Muhammed kan ikke skrive Dumla alaihi bukuratan wa asila. Og han får det, skrev om morgen om aften Det vi ser at koran er løgn. Det er en historie, som han får fra nogle skjulte af tidligere historiefortolkninger, som han får skrev skrevet, øh, selv øh, bliver læst for ham, så skriver han det, og så kommer han og fortæller folk. Og det bliver bare gjort om morgen om aften Så siger Allah her. Allah forsvarer sin din. Kul og Muhammed se til الذي يعلم السر في السماوات والأرض. Se til dem. Dan ablugner sin. Aham. Samkene til skjulte. I himlen yor. Innahu kan ghafura raheema. Lahu Allah e a'tilgiun. Og Hvordan kan den her profet spise af mad og gå i baserne? Han er ligesom alle andre mennesker. la jeg hun er virer. Det ville hvis han der, altså Mohammed han får en budbringer fra ingenting til at være sammen med ham, så han kan kalde på vis. Så kan vi tro på det, fordi så har han fået en hjælper, som vi kan stole på, eller som vi kan tro på. Avoyulukar elei hikens! Avoyulukar ulahu jannah. Ja, kulumin her. At han begynder at finde en skat. en skat. Det vil sige skjult. Guldmønder eller andet, som er skjult for ham. Avoyulukar lahu jannah. Eller han har en herre, som styrer sig selv, og hvor man kan bare plukke alt, hvad det er. Jag kulu min ha er spi slags forter. Og kalavalimuna intedtta bir rununa illa rajulen mas hu. Og de under tryøktet tilvis ik kun far sag vil ølige in man san er bisatt er så Allah omvor kan fadarre Se, hvad det er kommet med alle mulige slags løgn. Fordallu... Så bliver det misvejledet. Fala jastatiu'una sabila. De kan ikke finde tilbage. Læg mærke til starten, og læg mærke til her i den der Tabaraka alladhi insha'a ja'la laka khayran min dælik. Vil ned være ham, som kunne have skabt noget, der er bedst for dig. Ikke er jannaet, flere haver. Tadjurimin dahtihal anhaar, Tad der løber ned under den, fløder af vandet. Wa yaj'al laka gusura, Allah vil gøre massa slåret til dig. Bal kazzabu de har været løgne angående tid, og tiden her er dommedagens tid. وَعْتَدْنَا وَعْ وَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا Og vi har gjort til dem, som har talt løgn, angående tiden, en hård straf. Subhan al det de giver mig også nogle ting at, at kigge på på mange aspekter. Nummer 1. Hvordan kan mennesker ofte sætte en partner ved siden af Allah og oplyfte noget, mere end hvad Allah subhanahu wa ta'ala har bedt os om Der er nogle mennesker, de siger Så henter de jord fra al-Quds Og så siger de, den der jord, den er velsignet Hvad gør I ved det? Vi lægger den derhjem Så begynder ligesom, hver gang der kommer gæster Wallah, vi nu nødt til at vise det der jord Fordi det der jord er rigtig velsignet Hvem siger det der jorden er velsignet? Hvem har givet dig lov til at benytte dig af det der jord, de vilsiner? Shi'a begynder at hente jord fra, fra Karbala, tror de Og så begynder det at se de vil Der er nogle mennesker, de begynder at hente olie, så siger de, den der olie er, er sat på et eller andet krav Som er vasket af et eller andet, og så begynder de at bruge det i form af vilsinet olie et, cetera, et cetera. Det er vigtigt for os at vi benuller, eller nogen der kommer og siger, det der hår, det er fra Muhammad wasallam Hvordan har du lavet DNA-test på det? For at du kan tro på, at tingene er fra Muhammed, så skal den have en sanat. Hvad er en sanat? En kæde. Nahnu ummatu sanat. Vi følger sanat. Yani, hvis du kommer med en hadith, og hvis du kommer med en ærje, så er den bygget op af en sænd, en kæde til Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Og det er sammen med tingene. Hvis den ikke har en kæde, der kæder den med Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, så er de løgn Det der sufister, whatever de kommer med, det kan lige så godt spare den, inshallah ta'allah أننا راح نسpons له شو تعبرين إن شاء الله بارك الله فيكم نستيقن صفا صلاة صلاة الفرقان لاسنام تال بارك الله فيكم وجزاكم الله الف خير وأسأل الله العلي العظيم أن يرحمنا وإياكم بفضله ومنه وكرمه وجوده وهو على كل شيء قدير آمين آمين